9. fejezet Reggel volt. Az ablakpárkány és a tető vastag hópárnáink futott végig a felkelő nap. A kunyhó tűzhelyén hatalmas fatörzsekparazsa füstölgött. Lilian felkelt frissen, kipihenten és körülnézett. Gyerekmesére emlékeztette a ragyogóan tiszta, rendes és szép kis kunyhószoba. Hol van hol világ Teddy? Bizonyára korán kelt, mint általában a nyugati emberek. Örömmel látta, hogy a tűzhelyen egy sajtárvíz áll. Ez, ez figyelmesség, hogy ne kelljen a jég ide kólébe mosdani. Szappan, törőköző és kávé, oda a cinkbögrébe. Csak meg kell főzni. A lánynak ez nagyon jól esett. Miután begyújtott és megmosdott, újra a tűzhelynél körülnézett. Hosszú polc vonult az ágy könyve, Könyvek, írások, hegedütök. Van benne hegedű is? Szerette volna megtudni, de nem mert kíváncsiskodni. Miért? Hiszen nem kellett tartania, hogy megharagszik. És mégis. Semmihez sem nyúlt. Kisé ágaskodva elolvast az egyik könyv címét. A. H. Thine, a görög művészet bölcselete. Mellette egy vastag nagy kötet. Táj anatómiai jegyzetek. W. H. tanár úr kutatásaihoz. Azután vagy tíz különböző kötet, az emberi elme, a modern élet pszichopatológiája, lélektani kutatások, átöröklés. Nem éppen az a jellegzetes nyugati tanya felszerelés, orvosi könyvek. Mit jelent ez? Orvos? Őrültség. Az egész történet őrültség. Mi köze ehhez a banditához? Miért engedelmeskedik? Miért nem fél? Sőt, jó itt. Mi ez a kellemes érzés, amelyel így sétál a kunyhóba? Beleszeretett? Nem, mindig szerette. Amikor nem ismerte már akkor, akkor is. Csak így képzelhető el az, hogy amióta meglátta ellenállhatatlan vonzás él benne, hogy együtt legyenek. És most nem aggódik. Pedig a hatalmában van, és alapjába véve szörnyű a helyzete. De hol lehet? Kimenjen megnézni? Keressen? Nem, azt nem lehet. Itt leülés és úgy tesz, mintha nem is bánná. Egy perc múlva az ajtónál volt, és kilépett. Ijedtem vissza hőkölt, és felkiáltott. A nap ragyogóan tűzött, de csöp sem hullott le a fagyos reggelem. Felhők a völgy felett, alatta és körülötte lavinatorlaszokkal borított távoli lejtők. Vastag hópárnákkal fedett fakoronák, valami tiszta, lelkesítő derű, és néhány ázott ködrony mögül csodálatos kéken amenny volt. Mi volt az, amitől a lány megijedt ezen a kristályszép, poetikusan ragyogó reggelen? Szemben vele a kunyhó bejárata előtt egy csupasz hátú, megtisztított földarabon alacsony eszkimóknál divatozó sátor, talán fél méter magas mindössze. Alatta pokrócok között aludt holdvilág Teddy. És a sátor vastagon borította a hó. Lilian gyorsan visszahúzódott, valósággal megijedt. Ó! Kintöltötte az éjszakát, szabad ég alatt, mint valami középkori lovak. Olyan gyeggétség fogta el, hogy legszívesebben kiszaladt volna, hogy odaboruljon a óra, a rabló mellé és megköszönje. A kezét megcsókolja. Micsoda, férfi! De miért rabló? Hirtelen eszébe jutott az apja, és nagy-nagy szomorúság szorította össze a szívét. Szegény! Szörnyű lehetett, amikor látta, hogy elrabolja őt egy bandita. Vajon tudja, hogy itt van ezen a csúcson? Most velőbe markoló szörnyű panaszos üvöltés búgott fel egészen közelről, hogy a lány megdermet rémületében. Aztán egy dőrenés. Sokáig visszhangzott. Ült, várt, szívére szorított kézzel. És bejött. Ott volt előtte. Mosoly a kisé furcsa, mert az arcbőre merevebb most a hideg miatt de a hangja épp oly lágy, szinte muzsiká, és mégis határozott. Jó reggelt! Hatalmas szörmeszerű valamit tett a kunyó elé. Lilian csodálkozva nézett rá. Egy szürke fargasd lőttem. Közben kávét tett a tűzhely és kutatva nézett a lány arcába. Meddig akar itt tartani? kérdezte Lilian. Hét hónapnál előbb innen a völgybe nem juthat le. Lavina torlasz fedi az összes utat. Lilian a szomorúság és az öröm vegyes érzésével hallgatta ezt. Szegény, apa, mondta tompán, és most nagyon fájta a szíve. Látja majd lentről a kunyhó fücsét, és ettől megsejti, hogy élve feljutottunk. Honnan tudják ezt, hogy erre jöttünk? Mielőtt a hóhatárt átléptük, lehajítottam a felhős fény széléről a kalapját. És? És hét hónapig a szabadban fog aludni? Igen, edzett ember vagyok. Nincs szüksége valamire? Köszönöm. A férfi kávét ívott. Hány éves lehet? Gondolta Liliem. Harminc és negyven között. Harminc Esetleg negyvenkettő. Egyedül lakik itt? Igen is, nem is. Ezen a csúcson nincs más emberi lény rajtunk kívül, de a másik csúcsom közel ide, Rinkthoffen lakik. Vadász? Nem, lelkész. Ő a Rocky Mountain remetéje. Elsőrangú természettudós. Jó barátom. Rabló és tudós, és a barátja lelkész. Ha elolvatta, hó, átjut a hegyen valamerre? kérdezte Lilian. Nem hiszem. Ha előbbérek a csúcsra, akkor talán, de így azt az egyhágót Mexikó felől könnyű elzárni. Addig megkerülik a hegyet. A lány torkát az aggodalom. Szóval? Majd kitalálok valamit. Most pedig dolgozni fogok. Felvett egy fejszét a szoba sarkából, és kiment. Az ajtó előtt feküdt kilógó nyelvel a hatalmas szürke farkas hullája. Alkonyatik fátvágott, vágott, behallatszott a fejsze csattogása. A lány hanyat feküdt az ágyon, és a mennyezetet bámult. Mi van vele? Százszor is elismételte magában. Rabló, rabló, rabló. Hiába. Ugyananannyiszor felelte belülről egy hang. Szeretem, szeretem, szeretem. Este holdvilág Teddy felállította a sátrat, és aludni ment. Lülly ilyen sokáig feküdt éberem. Behalacott a szélvonyítása, legördülő davinák tompán dübörgő távoli remolója, kétségbe esett farkasok kórusa, és recsegtek a fák. Éjfélkor felriadt. A kunyhó oldalan tompa puffanások. Egy farkas rokozkodott neki időnként, hogy a tetőre ugorjon, mintha ott meleget vagy ételt remélne. A ló nyerített a házhoz ragasztott kis deszkajászolban. A farkas teste puffant, morgás, vicsorgás. Felsikoltott. Jófó, már el sem hangzott a sikoly, amikor a rabló a szobában termett. Mi az? F Félek. A pillanatnyi csendben egy puffanás és mormogás. Anya? nyugalom, mondta a mosolyukba. Meg kell szoknia, hogy farkasok környezetében él. Nem a legrosszabb társasága a földön. És maga? Engem nem bántanak. A farkas fél az alvó embertől. De télen... Fagy van. Most látszott a lányon, hogy nem fél. Őt féltette. Az alvó férfiért aggódott. Hodvilág Teddy hozzálépett, és megfogta a kezét. hideg volt a apró tenyér. Nyugodjék meg, Lilian, és feküdjön le. Aludjék. Igen, felelte engedelmesen. Aludni fogok. Teddy. Először szólították egymást a keresztnevükön. Reggelig aludt, amikor kinyitotta óvatosan az ajtót, meglepetten hátra lépett. A férfi úgy állította a sátrat, hogy a kunyhó küszöbén nyugvó fejjel aludt. Hodvilág Teddy rövidesen kunyhót ácsolt a fensíkon a meglévő szomszédságába, már csak a tetejét kellett elkészíteni. Hallgatólag beleegyezett abba, hogy Illyen segítsen. A lány építette kövekből a tűzhelyet. Verte a megfagyott földet baltával, hogy hordvilág leássa a fatörzset. Kipirultam boldogan. Hiányt nem szenvedtek semmiben. Úgy látszott nem az első tél, amit a férfi itt töltött, mert elegendő készlete volt mindenből. Egy közeli csúcson, ha tiszta volt a levegő, látszott a pártel kunyhója. Remélem egy-két nap alatt készen lesz a házom, mondta némi büszkeséggel. Igen, felelte a lány, de úgy látszott, hogy alig lelkesedik. A természet nem így akarta. Délután is roppant felhőtorlasz robogott a csúcs felé, mint valami gigászi mozgó hadosztály ónszínű lomhatestel. Fagyott, ködbe borult minden. A vastag köt homájából távoli nyávogásként szabadult fel egy farkas üvöltése. Azután hosszú füttyel megérkezett a szél, és a szerte szakadó kötből hóvihar lett. Orkán. Recseget, ropogott, sikongott minden. Vágott a sűrű hó, felkavarodott a sok lehullott behely is, és úgy rohant fel nagy a szikláról, mintha visszahullana az égből. A kunyhó egy szölöpe időt eltörte a szomszédját, az meg a közép gerendát. A hatalmas zuhanás után csak az orkán üvöltött ismét. A férfi teját főzött és csendesen kavargatta. – Mi volt ez? – kérdezte sápattan Lilian. – A kunyhó – felelte tett. Összedőlt a gerendázat, nem lehet a fagyott földben jól lásni. És a lány azt mondta csendesen, nagyon komolyan. Az Isten sem akarta.